Redan Fralan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in! Fredagsfralan, oh, oh, oh, oh. morgon till Tox Show med Jan Hambom e i FN. Ja, yeah, god morgon. God morgon till fredags för alla. Det här är Janne Holm och Johanna Lind. Och oh, får vi lite musik i bakgrunden? Nice. Ja, oh, cool. oh, Jo nu Johanna, jag tänkte så här. Att vi skulle prata till musik. Nej, jag vet vi inte. Vi slutar tyst. Shhh. Så, där. Nu blir det rätt bättre många knappar va? Du det är många knappar men du, du blir bättre tycker jag. Det är många knappar ja du ähm, jag ska berätta för dig en sak med en gång. Mm. Jag, är, jag är en känslig kille jag tar, till mig av, jag tar till mig av Feedback, som det heter. Ja. Så idag består Nö, då, nu, ah, mm. hela spellistan av kvinnor. Nähä. Jo, det är Nähä. sant. Och vilket helvete jag haft att hitta tre låtar. <laughs> nej, <laughs> nej. Nej. nej då. Det finns Men, så många begåvade kvinnliga artister. Det gör ju det. Men vad roligt. Vad glad <laughs> jag blir. Ja. Det blir åtta låtar av Laleh. <laughs> <laughs> bra. Nej men den här kärin upptäckte jag. Hon heter Jona Har du hört talas om sånt här? Nej. Nej. Hon är jättestor utomlands men man kan inte chatta till en det, svensk kärin. Kör. Blir du stå? Ja. så åter lyssnar på fredagsfralan. Ja, Fredagsfrälän. Den här fantastiska eh, frukostgästen för många. Mm. Det är det är, har du ätit frukost? Nej. Har du inte något göra. Det. Jag brukar ju alltid göra det, men det är ingen vanlig fredag idag. Men, alltså, nej, så, nej, ni har ni har påsklov påsklov i Porcklow familj familja just det. Så att Göteborg kommer och jag ska aha, börja köra aha. och hämta. Ja, så det blir frukost efter? Ja, då blir det brunch. Ja. Jag äter två ägg. Mm, ja, och sen har jag ätit eh, två stycken kardemumma skorpor. Tror du säga kardemumma Ja, men nästa. Alltså det är ju det är jävla dåligt frukost. Men, det är men jag tror inte du åt frukost, för det gjorde du inte på den tiden du jobbade på United. Nej, då åt jag faktiskt inte Nej. frukost. Men nu äter jag. Och, äter jag, och jag tycker att kokta ägg är så gott. Och ja, det är jättegott. Och frukost är nog det bästa målet på dagen. Det vill att äta mycket och jag vill ah. sitta länge. Ah. det hinner man ju inte i vardagen men om jag får, om jag, när jag blir pensionär ah. ska jag njuta av frukosten ah, det vet jag inte, jag kan tala om för er jag fick besök igår, ringde telefon jättespännande, ringde telefon och sa hej det är Anders Hej Anders, jag är i Mjölby, ja men kom då och då kom min gamla affärskompanjon Anders Olsson förbi Aha. och Anders han är han är 81 år wow Ja och så kom man liksom i svart snyckarställ. Uh -huh. helt urnyt var det. nu visade det, det ju bra radio. Men han, alltså hängselbyxor, yep. fast moderna uh -huh. liksom. Och så hade han vit skjorta under det. Nämen. Och så kom han så han är jätteduktig på på designa kök och sådär. Okay. Så och så kom och så kommer han så. Här, och så kommer han ju. Och han, han ser precis likadan ut som när vi jobbade tillsammans på 90-talet. Alltså det är helt otäckt det. Ja. Ja, och så kom han så här. Har du varit på jobb? så jag. Nej han. jag har varit på begravning. Oj. Och då var, det, ja, då var det, han hade en, en kille som han använde sig av som, som vi kallar för snickabänkt. Ja. Ja, han hette Bengt och var snickare ja. helt enkelt. Mm. Logiskt. Och han var ju också en sån där som lärde Anders väldigt mycket om liksom själva praktiska snickeri. Mm. Och då hade Anders fått en särskild inbjudan till hans begravning. Okej, och då för fint. att hedra honom så hade han, han, hade han alltså köpt en en en, ja, en, en, en liksom. Liksom, sådär. Men vad fint. Sa, ah, men det, där är, det där är så typiskt Anders Olsson, i ett nötskal, en uh. fantastisk människa. Han är då 81 år uh. och pensionär. Mm. Han har fyra anställda. Oj. eller fem kanske var. Ja. Till och, med. och håller på att liksom rita kök och, och fixa så ja, ja, ja. ja men finns inte för, så, så, så, så jag vet inte jag vet inte frukost Nej. Nej. <laughs> men jag tror att är ganska noga med, med att äta frukost också Men det, det man, tror jag det bara kanske man, jag jag. man kanske kan bestämma lite mer av sin ja, tid lite så ändå ja. Så ja men det var, det var på, på tal om frukost mm. att det väl kanske då ja. du idag så tänkte jag att vi skulle prata om på den säsongen har ju verkligen dragit ut Ja, den lider du av. Ja, men så konkurörs mer och med mer. så alltså, jag vet inte ja. fan vad det där är. Besvärligt. Ja, ja. Och, och, och, och så ska vi prata och så ska vi prata. Idag är det internationella syskondagen så ja, då tänkte jag skulle prata om så. Det ja. finns många, många konstiga ja. temadagar men det här sen, sen, det här tror jag är bra. Ja, bra. Och sen ska vi prata om så ska vi prata om uh, det, det är nämligen en sån här temadag till som är bulle i bullen. Ja. Och jag, alltså när jag läste det jag visste inte ens vad det Nej, var. Nej, det stötte jag på i en barnbok för många ah, år okay. sedan. Ah. Eh, ja. vi, ska vi, ska inte, ska vi ska inte kan avslöja det. Så, så det ska vi prata om också. Och det var så roligt. ja Vi ska prata om det sen. Och inte nog med det. Sen ska, vi, sen ska vi ha ett riktigt allvarligt ämne som vi, som vi ska diskutera eh, djuplodat. Okej. Okay. Det är lövblåsare. Ja, det har vi en gemensam fiende. Ja, ja, Och kanske hinner vi få med någon vardag också. Och så ska vi lyssna på en massa musik också. Ja, det ser jag fram emot. Ja, Vad kul att du upptäckt dag. om kvinnliga artisterna. Ja, det är väl en sån här engångsfrittighet förmodligen. Rundin Freitagsbransch Du lyssnar på Fredagsprallen Där du Johanna Lind där bjöd jag på lite mera ja, Jag eh. vet inte vad du det är. Det var ja. nytt och det var nytt Jag ser inte klaga Kul Lin Pedersen heter hon tror jag mm. ja, Eller Pedersen det vet Nej. jag inte Du äm, Känner du någon ä, Invar eller Ingvar? Nej hur heter inte någon? Nej, tror jag inte. Nej. Ja, ah, kanske Ingvar. Nej, det är. Nej. Det är jag inga vet. namn som man ser på namnskyltarna på förskolan. Det var i alla fall de som har. Nej, det det är det har du rätt. Ingvar kanske, det kan ja, bli. Det är rätt. Kan bli, det ja, är rätt ja. fint. Uh, de har namn där idag, så ja. grattis till dem i varje fall. Jag känner ju ingen, jag känner nu ska jag säga. man får passa sig att man kanske känner. Alltså kan Ingvar. Alltså jag känner ju Ingvarnas Ingvar Har jag träffat ett par gånger Aha, Ingvar Karlsson Ingvar Kamprad Aha, Kamprad. Visst mm. heter han Ingvar? Nej det heter Ingmar, Ingmar Kamprad. Ingvar Kamprad Ingvar alltså Kamprad Visst heter han Ingvar Kamprad Ingvar heter han väl? Inte heter han Ingmar Kamprad Nä, det Nej han. det heter han fan Ingmar. inte Han heter Ingvar Kamprad Nu måste jag bara Innan jag fortsätter men Varför du vi på det då? <laughs> jag vet inte Ingvar Kamprad In... heter han Ja. Vad, jo, kände ska jag du om honom? Ska... Nej men jag har träffat honom ett par gånger för vi, leverade, vi byggde ut ett, ett, ett köksritningsverktyg som Ikea det. var där. Och då ska jag berätta om det första gången jag träffar honom. Om du vill höra. Ja, ja det oh, var kul att titta på det. Då hade vi pilotinstallationen nere i Malmö på ikea -varuhuset. I Malmö. Det låg på Bulltofta eh, på den tiden. Sen byggde de ett nytt varuhus. Bullitofta. Och, och så sa de till mig att Ingvar Kamprad kanske är i varuhuset idag. Mm. Eh, eller han var, är, var han lika han, het då eller var han bara liksom en chefsnubbe? Nej, chef, han var ju snubbe. superhet. Okay. Han, var ju, han har alltid varit het. Mm. Menar, här snakkar jag om entreprenören som, var, som omdanade hela svenska möbelmarknaden Så rullades in i en matt för att komma in på möbelmässan 1958 för han var så hatad av branschen ja. eftersom han sålde billiga Billigt. möbler liksom. mm. ja. men i varje fall då sa han såhär Ingvar Kampra det är i varuhuset idag och det är möjligt att han kommer ner och hälsar mm. Ja, tänkte jag gud vad kul liksom, Ingvar Kampra som, som ett entreprenör ja, så var man, liksom, man vill man ju vara som honom ja. liksom, så här, va? ja, och mycket riktigt när vi står där och håller på med den här pilotinstallationen ja, av det här ritsystemet så kommer han fram till mig och så sträcker han fram handen och så säger han Ingmar Kamprad? och jag blir jag blir så här alltså totalt starstrakt. Star uh -huh. så jag tar hans hand och så, så, så tittar jag på honom i och jag säger "Invår Kamprad och han tittar på mig så lite pling så här du också Ingmar Kamprad? <laughs> ne nej så det nej jag heter ju inte så att, så, här, uh -huh. Uh -huh. Och så och så lutar han sig fram lite så att det, nu kommer någon förtroende så här, "Jag tycker inte om det <laughs> Nej. ja Och, det så, och jag såhär jag, jag speglar mig om honom hela tiden Och så kan han iväg med sitt entourage Och du vet, jag, så här, jag, liksom, jag nästan rullade in Handen ja, i bubbelplast liksom, här, precis, va. Ja, Och det var väl inget mer med det Sen ett halvår senare Aha. Så var jag i Helsingborg I Ödåkra Där Ikea norra Europa har sitt huvudkontor okay. De har inte mm. det i, i, Uppe i oh, vad det Älmhult Elman, ja, och, och, och, och så kommer jag jättetidigt för jag ska hålla lite föreläsningar och lite utbildningar. Och mm. där. Så jag kommer jättetidigt och går ner i en lång korridor. Och så ser jag att det är Invar Kampra som kommer gående mot mig. Oj. Så jag, jättetidigt uh -huh. på morgon. Uh -huh. Och då no tänker jag vad ska jag säga vad ska jag göra? Nej, då tänker jag så här, men gud och då blir jag så alltså ungefär som du vet ibland när man möter, när man möter lokalvårdare som har dagstäd. Ja. De liksom försvinner. Ja, ja, ja. De är mm. jävla, alltså mm. istället för liksom mm. sådär. så Ja. Mm. Ja och så, så jag tänkte jag går lite in i väggen så där liksom, så men han går bara rakt fram till mig och så sträcker han fram så han fram och han, "Hej Jan, hur är det?" Nej. Ja, och jag bara så här, Bra! Bra, du, ja men fattar vilket bra PMI, BMI jag fick den dagen Ja blev ja, 270 Sen jag skiter ju Om det är så som de säger att han hade väl bra namnminne ja, Eller att någon sa Det kommer en tok i Stockholm här idag Han heter ju ja, Jan precis, så, så ja. du får väl hälsa på honom ja. liksom, sådär, Om du möter honom sådär. Så det, det, det, det är min historia Och det kommer du ihåg så här många år sedan ja, alltså, kom... ja men det är så, alltså, mm. så han, han är ju verkligen För mig är han det finns ju chefer och så finns det ledare. Ja, han är en ledare. Om han ja. skulle säga så här Nu ska vi springa, rakt in i väggen. Ja, då då jag frågat, vilken vi. vägg? Ja, liksom såhär, ja, ja vad kul. Såhär, men om så hade man hade haft andra chefer som hade man kanske sprungit åt andra hållet. Ja. Mm. <laughs> så det är lite olika. Ja, det var... Vilken anekdot. Ja, så här ja. på morgonen, jag är helt slut Ja, det förstår jag. Vet du fint vet minne. Du, jag har jag förstått att du ska åka på konsert så småningom. Ja, i, ja. i sommar. Ja, vad är det du ska göra? Ja. Jag ska gå upp på Robin. Nej. nej, nej du skämda. Nu lyssnar på fredags Ja, det gör det. Och idag så har jag Johanna Linde som på ja. gamla tider. Du, vad heter det? Vi ska, jag tänkte vi skulle, det, är, det är snart dags för ordningssäsongen Eller ja. för en del kanske är dygnet runt. Eller året runt eller vad det heter. Men det är fortfarande ganska... Jag tror inte det är så att man petar in grejer Nej, i jorden. så det man inte. ska inte klippa här, ner... Alltså, jag, alltså, det här ämnet är jag. Jag är så extremt grund i det här ja, ämnet. Ja, men du är intresserad. Nej, kanske knappt heller. Men jag vet bara att man ska inte, man ska inte gå Nej. ut och klippa ner gamla det växter, sånt där kommer ut och nej, gör, till och med jag gör det Det ska man inte göra för tidigt. Nej. som typ i natten när det har varit frost. Och, nej. Och liksom, nej, precis. Kan liksom, för det är verkligen skada. frost. Så vi ska prata lite om det. Men, men jag, jag måste bara jag måste tipsa om en grej. Jag kom mm. nu bara så här. Så, så. Jag, jag, jag är ju så där. Jag, är, jag, jag, har, jag har ju lätt för att gråta när jag tittar på tv. Ja. Det vill säga, jag, jag kommer ihåg, vad heter de där? lilla huset på prärien. Då kunde oh, man gud, nästan ställa, man kunde, koka, man kunde koka ägg, liksom oh. ställt på 27 minuter. Efter 27 minuter sitter jan och gråter i varje avsnitt. Ja, men de är ju ja, jättesorgliga. Exakt ja. samma dramaturgi. Mm. Liksom. Men, jag, jag, faktum är att jag satt, och, jag satt och grät av glädje och hänförelse och, och, och här om uh, sistens. Det, det ligger på SVT Play. finns en Serie det här var någon säsong två tror jag. Eh, ja, det var säsong två vet jag. jag. Jag tror inte jag har sett säsong ett. Men... Vad är det? Ja, Jo, det heter The Piano The, the piano. piano Pianot, Pianot. Pianot. Ja, Fast The Piano ja, Det är inte den filmen? Nej, nej. nej det trodde nej. jag också för det var, det var kanske där för jag liksom, så där, liksom, det där väl låter jättebra. kul ja, Den, den är, boken fantast. är fantastiskt Den boken är bra. grym mm. bra. Men det här är, det finns en världsstatist som heter Mika en kille. Mm. Eh, han är ganska duktig på piano, han sjunger och så. Och så finns det ju en konsertpianist, en, en kines som heter Lang Lang. Okay. Som är liksom alltså, ja, mm. briljant. Ja. De två, och, och, och, och sen är det en, en Claudia, en engelsk komedi, vad heter det? Stand-up comedy tjej okay. tror jag, eller kvinna. Ja. Hon, man, man, man känner igen henne för hon har, hon har korpsvart hår och så har hon lugg som går över ögonen. Sådär, ja, så att man som har, sia. Mm. Men de, de gör så här. De ställer upp ett piano på järnvägstationer runt om i England. Ja. Och, runt. och sen har de väl gjort någon form av alltså ut, urval. Så, de, ja. så, så det kommer amatörpianister. Ja. Så de, liksom, de har, har valt ut, säg att det är tio stycken i ett avsnitt. Mm. Och så får de spela där. Och, så, och, du, vet, och du vet, engelsmän på järnvägsstationen, de har oftast jävligt bråttom liksom, uh -huh. de ska ju någonstans. Mm. Och, och, och så är det, och det är allt från liksom äldre till väldigt unga till liksom olika genrer och allt alltihopa. För, då, för det de ska göra, de ska sätta ihop en, en konsert. Okej. Okay. De ska plocka en från varje ställe. Uh -huh. mm. Och så ska de göra en konsert tillsammans uh -huh. i Liverpool liksom. Wow. Uh -huh. Och de är så de är, så, de är så i musiken de här två så ja. de, sitter, de sitter liksom vid en monitor ymta och lyssnar ja. och tittar på en, en skärm och och skärma sådär, va? efter vissa saker för att kunna lägga det här pusslet. ja på, precis de liksom. då blir det alltså, en koncert med bara pianister ja fast en del sjunger till pianot och sådär okay. så att det var liksom mm. sådär. Och, en, och sen hade de lite stråkar också sen i själva koncerten okay. ja. men du vet alltså, jag kan verkligen rekommendera det för det är, dels är det sådana fantastiska öden alltså, det är sådana speciella människor som, som dyker upp och spelar mm. piano. Och sen är de jävligt duktiga en del, alltså så enormt duktiga. Så mycket tön. Jag, jag vill inte avslöja för jag vill att alla ska titta på ja. det. Här, för det är jättebra, det är ju många. Men, men det var, de var på, de var på Victoria Station i London. Ja. Jag tror det var det där. Ja, det var det kanske. Och så kommer en, en, en färgad kille och man ser på hans gång att han har någon form av diagnos eller något uh -huh, sånt där. Oftast uh -huh. jag, ser, jag är ju ganska sensitiv mm, för sånt mm. liksom. Eh, ja. <skratt> ja. Men, men och han har ju då, han har ju han har ju och ADHD mm, och sådär där visar mm. det sig sen då. Och han, är, han, och han pratar som en bok från från liksom, så han hans hans han vacker engelska så han använder ord. Alltså, han vuxen, alltså äldre, eller ja, det, han har Ja, han precis tagit examen vid någon musikcollege eller något okay. sånt där, sa så mm. 20 bast eller ja. och, och så sätter han sig ner och spelar och spelar någonting liksom eget komponerat. Bara det när han bara spelar så är skit skitavancerat. Alltså okay. du, du det är inte jazz det är, och det är inte klassiskt. Men det, men det är någon form av fusion däremellan. Och liksom, så han spelar. Och så börjar han, han sjunga. Och det har språk han, ett låtsaspråk också. Han sjunger ett oh. låtsaspråk. Liksom, det har han bestämt sig för så här. Så. Och så sjunger han. Och så har han messasoppan. Alltså, så här, men, jätte men, wow. och så alltså, Det är så jävla bra. Och du vet det här: Lang-Lang. Liksom, du tänkte en kinesisk konsertpianist han, han var alltså tio år var han borta från sin familj. När han var 9-19 så han lärde ja. sig mm. han, liksom, lärdes han mm. upp, liksom mm. va. Det är Inte ja, kommunal nej, musikskola. Nej, där, nej. nej, det är det inte statlig ja. musikskola, liksom. Va. Mm. Ja, och han var liksom så här, Vad är det här? Wow. Han är ju fulländad, Han är ju liksom, Proffs va, det var, det var en. Jag ska berätta om en till. Orkör, orkör. Du måste. När jag pratar om det så känner jag hur håren på benen ja, räcker sig sig upp sig. så. Här. Ja men orkör, ja, släpp ja. loss. Eh, jo och sen är det en en kille som han är han han ser, han, han han är också lite. Han blev inte. Han kom och så. Du vet, så här jag tänkte engelsman i grå träningsoverall, liksom hoodie och sådär. Oh, det var väldigt sådär, lätt va? för dem att man ser faktiskt. Ah, ah, eller hur? Ah, du, ah, alltså, de är ju inte. De är nej, det bröt inte. Det bröt inte Och han, han blev stoppad av polisen när han skulle inspela. Oj! Och så, vad det ska du här göra? Ah. Ja, de trodde att han skulle sälja ah. droger. Eller ah. och sådär. Du vet, han, sådär. Mm. Och han är då. Han har en twillingbror, och bägge de placerades i fosterhem. Det, var, mm. det fanns ingenting, det är inga, inga normer hällmälan och sånt där va? Och, och han hamnade i ett fosterhem och jag tror att de fosterföräldrarna var ganska gamla för de var med nu och nu hade han ju vuxit upp mm -hmm. så, så de såg skitgamla ut liksom mm. så här. Och, och han liksom sa det var så bra för det, liksom, där fick vi liksom regler och så och, så, va? Oh, och vi oh. fosterbarn är liksom bara en siffra i system. Så han, han, var, han, var, han var en jävla tänkande kille oh. och sen hade han sagt till så han sagt till till sin fostermora som alla älskade. hon hette hörde vill jag minnas ja, bara sådär. Ja, uh -huh. och och, och, och. så att jag skulle vilja kanske vi ha ett piano eller något sånt. Där. Ja, men då då fixar vi det. De, mm. de de bodde i ett rough neighborhood mm. liksom, uh -huh. men, men de fixade en någon litet keyboard uh -huh. då, Och det fanns väl liten pott också för liksom fosterföräldrar att liksom plocka. om måste så. Så han, han och där, försvann, han, där, där hittade han sitt inre lugn ja, ja. Mm. Så här, och, och, och, han, och han hade ganska tidigt så känner att jag skulle vilja liksom komponera filmmusik så det har varit hans drivkraft. Mm. Och så sätter sig den då vid, vid, vid, vid pianot. Och det alltså det är så, det är så fruktansvärt bra. Oh, och då han hade gått en men Ingen, nut, han nej, kan inte nej, läsa noter han är, han är, eller någonting nej, nej. Så han har ju alla sina stycken i huvuden det är, också Det är så fantastiskt alltså, jag kan verkligen, och sen, Kill, ah, På SVT Ja ah, på, på SVT play Jag kan verkligen rekommendera det Pionopiano. Det här vill vi inte missa. Ah, oh, men det oh. finns det kommunala så, så, musikskolor i England har de något sånt. Eller är det bara privat och bete. Alltså, jag är fördålig. Jag Sverige är ganska unika. Ja, ja, är ja, men den kommunala musikskolan. Jag tror säkert att det finns något. De, de har ju ofta. men Det är väl skolorna själva som arrangerar mm, i så, så fall att man har skolorkestrar och så. Ah, men Så häftigt. Vilket ah. bra tips? Tack. Ja, det är tips. Nu kommer det bli så fint väder så att man blir bättre om ni är ute. Men... Men om ni ändå vill liksom Sent på kvällen Här, för, för, för många, många år sedan Nej, äh, många, många år sedan Men för ett gäng år sedan Så gick jag en liten studiecirkel I eh, musikskrivande Det var liksom Just det som det. Jag, jag tänkte jag skulle prova mm. på det lite Och se vad, vad som händer mm. Sådär sen, sen blev det inte så mycket av det Men där var det en, en tjej med också som var, var stort skön mm. eh, Och eh, hon har släppt lite musik Nej, Så jag tänkte jag skulle spela henne det. Ja, kom här i place love on your head. I watch it as it all melts you told me to think that you got I you listen to the Friday brunch Du lyssnar på fredagsfrallan Ja, men det gör det ju. Det där, det där mjuk heter hon där, som artist då. Men vad, vad kul. Någon som ja, liksom har ja, hängt mig i studiecykeln. Ja, hon tyckte kul cool. att hon har breakat. Ja, ja jättekul. Eh, nu ska vi prata odling. Äntligen. Ja, yes. Åh, vad jag har mm. och Nu Och nu börjar jag. Mm. Och nu är jag klar. Mm. <laughs> Nej då. Nej, men du. För du är en sån där som... Som, som hellre för en odla köper liksom basilika på ika och hoppas att den lever en vecka Ja typ, nej men vi, vi odlar gör vi ja, ja. Vad odlar ni då? Uh, morötter, potatis uh, sådana där jordärtskockor blev vi aldrig av med för vi hade dem i en och ett år, uh, de inte aldrig med de, sig nej, nej. Uh, Vet no, du, en jul när jag väter bestämde mig för att bli helt vegetarisk Vad har så, du? så gjorde jag. äter okay. nästan inte vad jag inget kött. Va? Jag äter om det bjuds men det är aldrig att jag laga själv. Aha. Ja, kyckling och fisk självklart. Okay. Men man mm. inte inte inte rött, kött. Okay. inte rött kött. Grattis till dig, bra. Ja, jag vet. Mm. Så grillaer ju inte någon höjdare för mig då. Nej, men man kan för grilla Du ska väl du ska vi grilla i i Ja, det jag visste jag. Jag visste ja, det. Men jag äter ju inte något kött. Jag gör det inte. Nej, inte inte ens fisk heller. Jo, fisk. Och ursäkta. Nej. <skratt> och lite rött kött. Nej. <skratt> jag tror inte bra att ta med. Juljord. Jag tänker vad vi odlar. Jo, men då, Julia. Jag, jag då hittar jag ett recept på julskinka på jord. Vad sa du att det hette? hette? Ja, Jordens eller ja. de där små, ja. Hur stora jävlar. Oj, jag, jag, jag, Nej, det var rotceller i, förlåt, ja. jag blandade. <skratt> Ja, jag vet ja. Det kunde vart jag. Välkommen ja, till inte odla mig, Anna. <laughs> men, ja. Ja. ja Jo, men du, det vet att man kan göra skinka på rotceller. Det, det var skitäckligt. Den, den, den räckte hela julen. Och säger, så. Ja. Ja, och ja, men, men, men, men skönt. Alltså, jag, jag tycker att det är ganska kul att odla potatis. Men, men, eller kul. Jag menar, men jag äh, tänker du, i, som skötte, så kan du inte bara, bara gå till grannen och hämta jo, måste ja, ett potatis men, över. Ett måste men det är prompt vad i din träning? Nej, nej, men alltså. potatis är ju faktiskt med tanke på insats och liksom vad det kostar, mm. så är inte potatis, det är ju inte, och då nej. Man ska kupa och sådär. Nej. Men den, den, den, de, de vanligaste grejerna man odlar i Sverige för det är jättemånga som odlar. Det är ju liksom know, verkligen en folksport. Det är, folksport liksom. ja, det är ja, verkligen. jättebra att vi odlar. Det är superbra, bra för vår superbra. beredskap. Vi superbra. ska ju bli sträva efter att bli självförsörjande. Och jag vi, behöver gaska upp mig. Och ändå, vi, vi är ju kassare än Men sa jag att vi har odlat sallad också? Gör det? Ja. Men, alltså, ja. Ja, det är kul. Med varierande resultat. Ja, då det... Har ni, ni mördarsnyglar eller? Ja, och harar och rådjur. Ja, just det. Mm. Men vi har faktiskt, vi, det är ju min fru som är liksom, det är ju Karin som är odlare okay. i vår familj. Det måste, det kan, så hon har ju någon sån här riktig trädgårds, eh, köksträdgårdsland nej. eller vad det heter så här, <laughs> ja. in, inhägnat eller hela ja. Men, men inte så, växthus? Nej, nej. nej, det hade vi förut. men det, det nej, nej, jag vet inte, det gick sönder tror jag. Okej. Okay. Var, vi hade glas till och med. Ja, vi har haft så, två växthus. Och så stormar det. Ah, mm. ja, nej, men däremot så, så odlar vi på en av våra altaner. Ja, och till ja. Och där kommer inte sniglar av. Nej, heller. smart. Mm. Mm, faktiskt. Men, men tomater, sallad, kryddor och potatis. Det är de vanligaste mm. grejerna man odlar. Ja, kryddor har vi också. Men jag vet inte. De ser jag inte skillnad på. Nej, det gör inte jag inte. Om man luktar så kan man. Kinjan och. Ja, men rosmarin och timjan. Det, det är ju, alltså, timjan är ju så... Är det rosmarin man använder på lammstek? Ja, till exempel. Mm. Ja Det är ganska okej. Okay. Timjan är ju... Det, det, det tar ju så smak. Ja. Timjan är lite som, som tomat. tomat. För mycket tomat blir smakar allt tomat. Ja. Mm. Tomat är ju jättegott. Jag är inte så förtjust i tomat. Är det inte det? Jo, men tomat... Så här, om man får plocka en solvarm ja. tomat... Alltså, det är ju gott men ika tomater och smakar inget De Men du vet alltså, det där, är, de åker ju över från Holland ja. eller från Spanien just nu. Och de är grönarna de plockar om inbilar. Ja. Så det är ja. därför de får de, de, de mördar dem innan de har vuxit Mugnat. färdigt. Ja. Den godaste tomat jag någonsin har ätit, åt jag på. Nu kommer jag inte vara, rådosät. Ja. Jag en mig. biff -tomat som jag köpte på morgon, skölde och så hade jag bara lite urtsalt oh, på. –Gud, och så, Då är det väldigt gott på –Men det gjorde ingenting. Jag kunde liksom hoppa i havet och spola av ja. det här. –Så ska en tomat ja, det ätas var, var, smaka. Var, det var det, så smaka. Men de upplevelser får man inte vintersida –Nej, i här de landet. kan vara ganska stabila faktiskt. Ja. Men, men det är ändå rätt fantastiskt det här med odling att det är så oerhört populärt. Ja, absolut. Och jag sa det, vi är ändå liksom. Vi är inte elitserien, utan de som är riktigt duktiga på att odla, det, är ju, det är ju nysvenskar För de har ju haft ja, det ofta som liksom, är ju från mm. de länder där de kommer ja. många gånger. att det är en oerhört viktig del av, av deras mm. försörjning. Mm. Ja, men de, så, de, borde man, de borde man lära sig mer av. Jag tror Absolut. att de har en jävla massa det bra alltså. och Det måste ju vara så spännande för dem att komma till vårt klimat. Ja, och hallå, på liksom, här stoppar man ner och så kommer det ingenting. Nej, vad, vad ska vi odla här? <laughs> ja. Nej, men Jag tror att det, det, det skulle vara kul och kanske bli lite bättre. Men jag har inte riktigt intresset. Men jag, jag beundrar alla de som går in för odling. Och det, det blir mycket godare och det är viktigt. <laughs> vi har ju något så Uh, Karin anvisar sig med odla grönkål. Ja det har vi också gjort. Det tycker jag är jättegott. För jag kan vi göra såna här så. chips av i ugnen alltså, med olja och salt och alltså, ja, med grönkål är gott. Tycker du alltså, om det? Ja man får ju, man, äter man grön, efter man ätit grönkål så måste man ju ha plåster i munnen. Nej, men... Skär och riva och bröd. Men man får kanske ha lite olja på. Men vad heter de här små kålen? De är inte så goda. De tror jag man kan odla men de tycker jag inte goda. men vet du, det är jag ja, det måste vi ta reda på någon gång. Mm. Jag tycker det är jättegott med brysselkål. Eftersom du inte tycker om brysselkål Så tycker jag om brysselkål ah, okay. mm. Innan så tycker jag inte om det men nu, det. Nej, nu det. jag. jag ah. tycker tycker är jättegott med brysselkål ah. Ver Verkligen alltså. okay. det. Men de är lite så, ah, hm. det är mycket godare med brysselkål som, är, som man köper dem frysta än ah. man köper dem färska. Varför det? Att de, är, de är inte så bitta. De, de är mycket mer bitra eller, alltså, ah. eller ah. bäska bäska, nästan. Ah. bäska de nästan. Men inte när de är frysta. Nej. Det är brysselkål Ja, jag vet inte om vi bidrog med så mycket Nej, till men, men jag vet det för jag har en historia om om Brysselkål, därför att hemma hos oss så har vi en eh... Läser vi mycket Bamse och då ja. var det en, en, en, en historia en när om när lille skutt. Han älskar brysselkål ja. och lille skutt odlar ju massa grönsaker främst morötter. Ja, ja och så kom ju alltid Bamse att hjälpa lille skutt att dra upp den här största moroten som ja, han hittar. Ja. men han odlar också brysselkål. Ja, och så var det ju en kväll när han och Nina kanin skulle äta smörkokt brysselkål och så framåt det, så mycket och det var så gott så gott så gott så gott och så sköder han den här goda fina brysselkålen och så kokar han den och det doftade så gott och så ställde han den här skålen att den skulle svalna oh. i, i fönstret och då blev den ju stulen. Oh. ja var det Nej, uh -huh. det var kung Kotte. Uh -huh. och, och sen var det en massa annat okay. men skitsamma. Efter den så då var jag jag vet inte vilken vilket barn det var som bara vi måste äta brysselkål. Ah. Det verkar vara ah. så gott. Men vad så då, de sen, då? Ja, men då köpte vi brysselkål och smörkokade den och ställde fram dessa ångande små bollar på bordet och sa varsågoda barn här får ni smörkokt brysselkål alla lille skott och de bara mm och sen bara Bää! Ja, det är ju speciellt varje. Och Lille svar, Skutt ja. ljuger. Det var den äckligaste, vidrigaste skiten. Ja, no, stackars. Du sa aldrig mer Bamse. <laughs> jävla så vi, vi socialistisk kan... kommunistpropaganda, jävla Bamse. Så då var det så här, att, ja, men lilla Skutt är ju en kanin. Ja, ja, ja. så de har allra Så smaklökar. det blev liksom... Ja limpa med ost. Ja. <laughs> Men sockerärtor odlar du där? Det är, är det är jättegott. Lätt. Och det går att plocka i det jättegott också. Det är gott. Och de det är kan äta så. som ja. snacks. Och ja. det är väl bra för de som finns i butiken det är så här, Kenya. Ja. Det är ja, Det, det skulle jag aldrig köpa. Ja, ja. Ärter. <laughs> Hon Men vanliga sådana svenska grönärtor. Ursäkta mig. Ja. Men hur växer de? Ja, alltså det är, ju... är de också i skida? Nej. Alltså nu, vi, nu går vi vidare. Nu ska jag ah. berätta en historia i <laughs> igenalldag. Om du vet det här, så alltså berätta för någon annan. Hos ja. eh, så var Matmor i, i på os på skola? Mm. åt ju inte eller, de ju inte upp äterna. Det, aj, aj. Jag tycker att det är gott ja, är Söt är en ganska dålig grönsak för det är, det är nog Nej jag tycker inte den. det är en dålig grönsak Nej jag vet grönsak. inte, det finns inga grönsaker som är dåliga Nej, nu det... ska vi äta, svenska ja. Men de åt inte upp ärtorna Bättre än stjär... sådär, så Sockerärtor från Kenya Stjärtärtor nu jävlar Det är en grillkvällen Som man vill ha med på Bättre med svenska som inte vet hur de odlas eller nej, växer nej, än sockerärtor från Kenya Men i vilket fall som helst så åt de ju inte ärtorna. Fick de stryk då? Och, och, nej, då, då viskar hon någonting i örat. Och efter den gick hon runt och till alla tjejer och viskade göra allt på dem en, en lunch ja. Och efter det när de serverade ärtor så var det gigant på tallrikarna. Ja. Hon är så rolig hon, hon heter Anna Hektor och hon är hon är jättetrevlig på alla sätt och vis och hon hamnar hamnar och så här Men hon är lite ful i för så. Så, så, så <laughs> förlåt Anna att jag berättar det här men de viskade till öronen och så här, vet du. Att om man äter gröna ärtor Får man större bröst <skratt> <skratt> Det är så vi gör Den här bruden har ju kommit Gått från klarhet till klarhet Ida Lova Jag är bäst i hela staden Du är den som ingen kan namna på Jag förstår nu det var You listen to the Friday brunch What? Du lyssnar på Fedaskrallan. Ja, det gör det. Och jag kan bara iskallt konstatera att det är hopplösning när Johanna är i studion. För att uh, jag hade ändå ett körschema. Ja, det har Ja, Vi har inte hunnit <kör> någonting det. av det vi skulle prata om nu är snart tiden över. Men du, bulli i bullen. Ska vi ja, prata det måste om det Ja, Ja, berätta. Alltså jag visste inte vad du var. Det var. Men, Nej, det, men, det, heller, det, det, det är en gången. sån temadag idag, bulle i bullen. Och, och jag har förstått... en egen temadag? Ja, ja, ja, oh, kanelbullen har ju, det är fjärde oktober. Ja, Okej, okay, det kan du. Ja, det vet ja. jag. Mm. Nej, men det här är tydligen som att man köper en, en, en, en källa franska eller något sånt där. En, en, ett a, vitt bröd liksom. För, så alla. Här. Ja, för alla. Mm. Och sen trycker man in en chokladboll i den. Ja. Det är det. Och sen och äter stänger, man ja. och det. Där, och det där var tydligen skånskt. Jag tror så, det. Så, ja, jag uppfattade det som så också. Och så vet du vad jag gick med min hustru? Så, Nej, men du vet, det där gjorde vi nu, när, när jag gick på gymnasiet. Då hade vi ett bageri i närheten. Och då, då stoppade de. Vi... Var det från Stockholm? Uppsala? Nej, Linköping. men Linköping <laughs> då gick hon. Ja, men ibland så hade man jordnötter Oj. istället. Och ibland... Vad hette det då? Ja, men det är de bullen. Okay. Man kallar det för det ändå. Så, ja. Och sen var det något annat, jag kommer inte ihåg vad hon sa, att de stoppar in så men de är någon, jag vet inte. Ja, ja, ja, ja. Blir du sugen på prov, Nej, ja, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag måste säga att vitt bröd är inte så jättefullt. Men det älskar jag. Och, sen, och choklad. Det är också jättegott. Ja, jag vet. Nej, men det, jag tycker som en tugga, Det är som beskriver heter det. Där. Ja. Det är en det är tugga också som man inte Ja, de är rätt mäktiga. Men, alltså, jag, när jag var ung, jag skulle säkert kunna mm. göra ja. den också. Men nu ja. ska jag ju vara ett, ett föredöme, föredöme ja. för mina barn. Ja. Men när jag kom hem från skolan, jag gick i ett ja. högstadiet Du gjorde ju ofta en sån här chokladbollsmet och sen bara satt med sked. Ja, Om åt. åt smete, ja. ja det är det. jättegott. Ja, men det är också så här, liksom, nästan så här kräks. Ett... Nej. Efteråt. Nej. Ja, ja, nej. Nej. Men du har ju mask, det har ju satt på ja, Så, så är det. Ja, det. Ja, men det var bullybullen. Men nej får jag bara säga ja, ja, jag kom du ihåg för några veckor sedan hade vi ju Kristina Oden som gäst när vi pratade om äh, äkta vara med livsmedel ja just, är ju det. Ja, just det den, den här på, glassen som var bara ja, ja precis och hon är ju bäst på det ja. och hon kontaktade mig nu här under sändning för hon och jag vi, ja, jobbar ju ihop så ja, ja, då, liksom. ja, ja, ja. och då passade jag på att fråga henne eh, hur en eh, hur svenska ärtor odlas ja. Och då säger hon så här. Eh, jag frågar, är det, hur växer svenska ärtor? Blir det liksom typ en planta? Ja, det blir en planta av frö när man sätter. Eh, och sen får jag en länk till svenskodlade baljväxter. 13 olika sorter från Sverige. Och här det är dessa som odlas i men, Sverige. Men är de i skida? Ja, eh Ska jag öppna länken här? <laughs> det vet jag inte. Det kanske ja. går fortare och fråga henne. Ja. Äh... Är, de, är de i skida eller är de i pjäxa? Nå, det? det ser ut som de är i skida. Ja, men det är, alltså, alla är väl ja. i skida. Jag vet inte vänta, jag. vänta. Vem äh... öppnar de, tänker jag? Det måste vara ett himla jobb. Äh... Ja det här är bra radio. Ja, ja verkligen. Alltså, medan du letar där så går jag in och pratar lite om internationella syskondagen. Ja Vilken radio jag, jag, jag, jag, jag Nej, idag är det internationella syskondagen och, och här, syskon har ju en speciell relation. Man bråkar hela uppväxten. om man är liksom vad var det som med dina syskon? Är det är ganska tight mellan er? Nej. Alltså åldersmässigt Nej, jag, är, jag har två större bröder, En är fem år äldre, en och åtta år äldre ah, ja, och Jag, har ju, en, jag, jag har ju en lillebror som är nio år yngre Och ah, en storebror som är nio år äldre ah, så, så vi var ju egentligen princip Tre ensam barn ah, kan man säga. Ah. Så vi har inte bråkat så nej. mycket Men uttrycket syskonkärlek Vad, mm. vad är det egentligen Ja, ja Det undrar jag alltså, är det, är det liksom... Men Ibland säger de ju de det, alltså, när det När det är incest Nej Nej. Nej, nej, okej. Ja, förlåt. Ja. Nej, nej men när det är fight så bara, ja men det är syskonkärleken ja, som trädde ja, ja, fram ja. men jag vet inte ja. Ja. Men det, det kan ni fira idag, internationella syskondagen ja. är det idag också ja. hur, hur går det? Nu? Ja men de ja, växer man... i en skida Ja, men bra. Då, har då, vi löst då ska det jag inte fråga henne vem, vem alltså, men det måste vara maskinellt tänker ja, det, det, ja. det är som de här färdigskalade räkorna man ja. köper i ja. det är ju inga eller är det barn som står skalade? Omonstans. Ja, det är så sweatshop Nej, de, de, de, det är ju maskinellt De, de syns Nike-skor och skalar räkor på samma ställe Det är därför de luktar så jävla illa efter att ta inuti Nej, det Nej. Det, nu, får det, vi... jag, nu hittade jag på Det gjorde faktiskt. du faktiskt ja. Men du, hör du att jag snora lite? Ja, är du? Är det ja, det är allergi oh. Men du har inget sånt Nej. Du, jag fattar inte, du, någon borde ta liksom någon sån här cellprov på dig och odla Varför på dig Ja, det... nej, men jag har inte jag orkar inte nej, mörda mig. Nej. Jag tycker så synd om de som har det. Ja. Ja, inte dig kanske för nej, det var så mycket alltså. ja, jag av så allt. Mycket. Ja, jag orkar inte riktigt. Men, men generellt för våren är så vacker om man vill bara vara ute. Jag Tycker så synd om de som blir dåliga. Nej, jag, ska inte, jag, ska inte, jag ska inte klaga för att jag, jag, jag är pollenallergisk men inte på det där så du vet alltså den delen Nej, du in, så. ju. Det gör jag kanske. Jag, jag, jag, jag, jag ser det lite som produktinformation. Ja. Om jag får säga det själv så här: ja. men, det, men, men det som är fantastiskt. Är, här, da, att Jag tänker att jag åt ju väldigt mycket svenska äter när jag växte upp. För ja. det är typ det enda. Jag, mycket vet jag inte. Men jag åt inte så mycket grönsaker. Men nej. det var jag tyckte om. Ja. Jag fick ju inte stora bröst. Nej, det nej. slog fel. Ja. men, men blev Jag allergisk. blev inte pollenallergisk. Nej, det har de med grönsakerna. Så kan det vara. Ja, så kan det vara. Men däremot är det ju faktiskt så att. Det har skett ganska bra utveckling på, på medicinsidan. Förr så var, blev man nog ganska trött av de här antihistaminerna som man äter. Okay. Då, va? Men det tror jag det tror man liksom har forskat bort. Så ja. Ja, när man käkar det så får man lindring och, och blir inte trött av det. Vad bra. Så det, så det är ju väldigt, väldigt ja. positivt. Verkligen. Någonting som däremot inte är positivt och som vi ska ägna den sista minuten åt nu. Eftersom vi verkligen har flaggat för det. V vad är din relation till lövblåsare? Alltså jag blir så trött. Jag förstår, jag tycker synd om de som konkar runt med dem på ryggen och andas in bensinen och står ut med ljudet och sen att skit som blåser ja, upp. Det måste ja. vara alltså ja. ingen Nej, det är bra arbetsmiljö. Stendamms lunga. Sen så vi som typ jobbar på kontor och liksom har möten. Mm. Eller, alltså, ja. Och sen tyst. Ja, ja. Alltså elektrifiera, tack. Det finns ju. Men alltså, de borde ja. förbjudas idag. Men fasas ut jag, jag, nu. Jag, ibland, de, och det verkar liksom användas till allt numera. Ja. Man blåser av bilar till och med, snö från bilar med löv Gör man det? Så, ja. Och jag ja, kan bli jag så lite bara på, på höst, så här, man ser de här stackarna som går runt och blåser löv. Ja, när det, när det när blåser. Det blåser. Då, så. Ja. Och man bara, okej, okay. ja. och så blåser de om dit. Ja. Um. Och sen så bara, aha. Och sen så det blå... kallas för Cicifos-arbete. Ja, precis. Ja, det det men... men du, på tal om, mm. på tal om arbete, skulle du jobba idag? Absolut. Ja, så du ska, ska du vara här? Eller ska du jag är i tränings. Jag är i tränings idag. Ja, ja. Ja, vad härligt. Och det är ju många som jobbar idag. Och, och det är ju bra. Det är bra att ni jobbar. Men det ser ut som att ni kommer få, ni som kommer vara lediga till helgen. För det är många som jobbar på helgen också. Ni ser ut som att ni kommer få en fantastisk helg. Ja, fänkad. För påskhelgen ah, no. den belåste ja, bort. Men, men påsk är så här. Ja, det är det. Det är alltid. Ja. Sen tycker jag tycker jävla vem fan döper en storm till Dave? Ja, jag han kanske heter Dave själv. <laughs> jag tycker det är så dåligt. Nej men vad De ska... ska den heta då? Äh, ja. Belsebubber eller något sånt Jaha. där, inte Dave. hej, Dave. Hey, Dave, det är, såhär, ja, men... det är den sjysta grannen. <laughs> ah, Dave. Ah, Dave. Babe kanske Babe, kan kanske. Ja, bra, bra film, jävla bra film. Ja, den är bra. Jag... den ska man kunna titta på. det ja, är den med lilla grisen. som ja, ah, är som en vallhund eller tränar Men då gråter man ju. Ja, det är. man. Ja, jag grät faktiskt i veckan när jag kollade på en film Men förra helgen när det var påsklov Då kollade jag julet på Nallepu och Heffa klubbat Det var <laughs> jättesorgligt Men det är lite otryggnast då ja, Nej, det var sorgligt Men det löste sig till ja, slut ja. Och det gör det och, och, och, och nu har vi löst det här För nu är det slut för idag Nu har det gått en hel timme Ja, Nu ska vi göra en riktigt skön helg Ut och odla Hej då Redas fram morgon till Toccio med Jan Holmbom i FN.